Череду викрав я в них, щоб помститись, а він, захищавши, був тоді списом моїм у першому черзі вбитий, тільки упав він, і всі відразу розбіглись селяни. Здобич великої з поля тоді ми до себе погнали черед корів п'ятдесят і отар, стільки сам овечих, стільки ж свинячих грутів. І розкиданих вільно, козиних, С п'ятдесят п'ятдесятища коней Буланих тоді ми відбили, Дужих кобил, в багатьох, Були ще до того й лошата, Ночі тієї жусю ми цю здобич У піло спригнали. Місто Нелеєве й серцем Мій батько Нелей звеселився, Глянувши, скільки ще зовсім юнак у поході здобув я. Ледве світать почало, Окличники вийшли скликати Всіх, у кого борги На священній лишались еліді, От позбирались вожді пілоського люду І стали здобич ділить. бо епеї лишалися винні З днів, коли ми, малолюдні, У пілосі злидні терпіли, Зла нам багато вчинила Гераклова сила могутня. В роки минулі, кращі, тоді з нас загинули люди. Славних дванадцять синів Нелей породив бездоганний. З них я зостався один, усі, бо загинули інші. Тим-то пишаючись так, міднозбройні знущались епеї, нас зневажали і всякої кривди чинили багато. Череду гарних корів і велику отару овечу Взяв собі сивий налей по триста голів з пастухами, Заборгували чимало йому на священні Єліді, четверо коней у гонах звитяжні І з поводом разом мали на змагання, тоді й за триніжок коштовний участь узять в перегонах, та Авгій воїв карманич їх захопив, відпустивши візничого в смутку без Тимто Тим-то словами його і ділами розгніваний старець взяв собі долю достатню, а решту віддав для народу. Ділячи так, щоб ніхто не лишився без рівної частки. Кожного так наділивши, приносить ми стали по місту жертви, священні богам, та вже третього ранку епеї разом усі піхотою й однокопитими кіньми вийшли на нас, і з ними озброєні два мільйони Підлітки ще з військовою справою мало знайомі. Місто в нас є Тріоеса, стоїть на узгір'ї високим, окрай пілоських пісків і від річки Алфею далеко. Прагнучи місто розбить, облягли його раптом Епеї. Та лиш рівнину вони перейшли, як з Олімпу Афіна – Митью вночі прилетіла, вістункою і стати до зброї нам наказала. Охоче, зібрались до пілоса люди, рвались до бою вони, мій батько нелей не дозволив стати до зброї мені і сховав мій повіз і коні. Він бо вважав, що я досвіду в справах військових не маю. Я ж хоч і піший пішов, але й між комонників наших вже визначався. Так повела нашу битву Афіна. Є в нас ріка Мініей, недалеко від міста Арени, в море впадає. зорі там божистої ми дожидали, вої пілостів комонні, туди напливала й піхота.